у свою часову схованку, як дві круглі горошини у стручок. Замість них озвався чоловічий, спочатку господаровитий, впевнений, наче для фасону штучно занижений аж до басу профундо. Але за мить роздратування вибило його з цього регістру, і він зірвався на пронизливий фальцет. Коли ж це вона його чула? Та ж зовсім недавно. Вчора. Тільки, но приїхала у це село, і вслід за басово-фальцетними перепадами голосу з пам'яті викотилась ще одна горошина. Ба ні, вже не горошина і навіть не квасолина, а справжня боулінгова куля, масивна, потужна, готова збити з ніг і відкинути геть кожного, хто опиниться у неї на шляху. Із салатної дерев'яної веранди Прилаштованої до добротного цегляного будинку вийшов немолодий уже чоловік з трохи одутлим обличчям, у чорних дерматинових босоніжках і рудих шкарпетках з дірочками на великих пальцях, у колись, напевно, синіх, а тепер сіро-буру малинових, спортивних штанях і бежевій футболці із зображенням німецької рок-групи. Анноверська п'ятірка застигла у таких позах, наче оце зібралася зіскочити з футболки – Явно секонд хендівської і чим дуж тремнути світ саучі. Ніка спробувала уявити, як цей чоловік танцює під хард-рок, і мимоволі усміхнулась. волі О, здрасте, мордасте, а це ще що за чудо-юдо із залізним кулком на брові, і нема чого тут зуби показувати. Я нічого не купую, маковині не продаю, пророчиць не слухаю, все, хто не запишусь. Незадоволено пробасив чоловік. Ходять тут усякі. Як не босота, то бідота. Як не сектанти, то наркомани. Як не гадалки, то брехуни. Ти їх за ворота, а вони в двері. Ти їх за двері, а вони у вікно. Вчора тільки вигнав одну, ниньки друга прителіпалась. Моти за одностою цілителькою-молителькою, якою кропивою трохи у морозуму повчав. Га, я Вероніка. То й що, мота друга була, Анджеліка, або Ганька, або Манька. Не знаю я ніякої Анжеліки. І ганьки-маньки не знаю. Мене звати Вероніка. Вероніка Величко. То й що? Тут мої родичі, здається. Я була в сільраді, і мені там сказали, що ви хіба не Макар Трифонович? А як здається, то хрестися, Бас раптом нервозно перескочив на фальцет. Та коли б ти була мені навіть сьома вода на киселі, я б тебе знав. З нами кажу, величко вона, той що, велички в світі, як того маку в Різвяній куті. Мою маму звали Вірою, Вірою Трифонівною. А вже ж, а твоя бабця – королева Англії Лизавета ІІ. До чого тільки ці наркомани не додумуються, аби тільки щось виціганати? Ах, ти ж геть з двору, бо собаку спущу. А моєму собаці все одно чи йду покусати, королівську чи наркоманівську – «Лічу до трьох і спускаю пса з ланцюга, чуєш? Раз, два, два з половиною!» Собака люторвався і надривно гавкав, готовий не те, щоб покусати, а роздерти на шматки, невподобану господарем зайду. Ніка раптом відчула в роті гірко-солоний присмак сліз. Сльози стікали вниз, у груди, в ямку, і утворювали там клубок. Клубок намотувався, намотувався, і зрештою став таким великим, що не вміщався у грудях. Ось он, він міг лопнути, як надто роздута повітряна куля чи навіть вибухнути, як граната. Ніку знудило. Ледве стрималась, щоб не виблювати на вимушену бурківкою доріжку, просто на зашмулені спортивні штани, на дермантинові босоніжки, з під яких нахабно стирчали жовті нігті великих пальців. Чоловік ще раз показав рукою на вулицю. А тоді скопив її за плечі. Повернув обличчям до воріт і штовхнув уперед. «Не смійте!» – спалахнула і вдарила його в тлуслих пальцях. «Не смійте до мене торкатись, бо будете мати справу з міліцією!» Це була захисна реакція, звісно ж. Ніяку міліцію вона б не покликала. Та йде вона та охоронниця людського спокою. Аго, в міліція ти де? Але чоловік раз усікся, взаметушився, підтягнув штани. Затарбанив пальцями по рок-групі, ніби нагадував їй, що була насторожі, і почовгав до будинку. Ніка вийшла за ворота, зупинилася, вдарилася лобом об залізний стояк. Чого вона сюди їхала? Якого дива сподівалася. Дурепа. Яка ж вона наївна дурепа. Казали ж їй, що нічого вона тут не знайде. Тепер на місці удару болюча гуля, якраз над правою бровою, над мініатюрним срібним пірсингом. Залізне кулко на брові от бовдор. Рок харди з чортів. Це кулко єдине, що залишилось від її епікіровки під час першого походу до Краскова. Все виконала, а пірсинг залишила. Сама не знає чому. Просто сподобалось. Помацала Гулю холодними пальцями. Здається, за ніч вона таки добряче набрякла. Стала ще більшою. «Від стов бурчилася, як ріх у єдинорога», – подумала Ніка і розплющила очі. «Не дарма їй наснилася вода».